Preet Laja, sind on viimased aastat seotud Eesti haridusfoorumiga, aga kui ma seoksin sind mingi mõistega kümme aastat tagasi, mis see sinu arvate siis oleks, mis iseloomustaks sind kõige täpsemini, kõige paremini, kõige laiemalt, kõige sügavamalt, kõige, kõige kirjumalt? Kümme aastat tagasi võib olla olin ma juba väga tegev kogu naisliikumise juures ühel poolt ja teise poolt ka riikliku soolise võrdeiguslikuse poliitika edendajana ja, ja päris eestvedajana sotsiaalministeeriumis. Nüüd me tahame rääkida vabaühenduste kümnest viimasest aastast, põhiliselt sellepärast, et Võibolla me meenutame ja mäletame viimast pooleteist aastat väga hästi, mäletame nimesid, mäletame sündmusi, aga kummalisel kombel kõik need esimesed asjad hakkavad juba kuskile no, mitte katte taha jääma, aga me unustame nad. Meil ei ole enam nad nii relievselt meeles. Kas sa tahaksid oma mälestuse kümne aasta tagant seostada meile sellega, mida sa ennist ütlesid või sa valid mingi teise varianti, mingi teise tee sellest kümne aasta tagusest ajast rääkides? See on sinu valik? Sinu vabavalik, vaba inimene, vabal maal. Kui nüüd tohib valida, siis ma alustaksin mitte kümne aasta tagusest ajast, vaid lausa peaaegu 20 aasta tagusest ajast, sest taas iseseisvunud Eestis, taas iseseisusid ka paljud naisorganisatsioonid. Aga samas tekkis ka mitmeid uusi organisatsioone, mida võibolla eelmise sajandi kolmekümnedatel, neljakümnedatel aastatel ei tunnudki naistel pähe veel luua. Ja üks nendest on ka täna tegutsev naiskoolituse keskus. See sai alguse Eesti majandusjuhtide instituudist tegevusest. Eesti majandusjuhtide instituut oli murdelistel aegadel taas iseseisumise ajal üks uuenduste tugipunkt. Ja väga kergesti lubati seal alustada uute kursust ja koolitustega. Ei olnud enam ammu mingit kontrolli nende kursuste üle ja nii me anustasime kolme-neljak käsi eraldi koolitustega naistele. Kuna me nägime seda, et haritud ja tublid naised võivad siiski elule jalgu jääda nendes uutes vajandustingimustes, kus ei olnud enam riigi ettevõtted, vaid tuli hakata tegema oma äri. Ja nii me pakkusimegi välja naistele eraldi koolitused, kuidas teha oma äri. Ja sellest kujunes välja eraldi naiskoolituse keskus. Naiskoolituse keskus arendas välja väga palju erinevaid õppesuundi. Pärast algkursuste, kokkupanekut ja, ja nende kursuste vastu oli suur huvi. Me jõudsime koolitada esimestel taas iseseisumise aastatel üle nelja Naise ja kõik koolitsused ei olnud ainult naistele, loomulikult oli ka segakoolitusi ja, ja, ja meestele koolitusi, kuid peamiselt siiski naistele. Ja Naiskoolituskeskus lõpetas peaaegu oma need ära siis, kui riigi tugi tuli nendele koolitustele taha ja meil ei olnud mõtet enam neid koolitusi teha. Küll aga me astusime ikka sammukese ees ja praegu võime öelda seda, et meie maale toodud on ja koolitused ja üldse mentorlusprogrammid. Kui me olime mentorlusprogramme äris katsetanud juba paari kolme programmiga, siis suutsime seda tõestada ka ettevõtluse sihtasutusel, et niisugused programmid on kogu riigimajandusele kasulikud ja praegu siis on EAS võtnud nende programmide tegemise meist üle. Suutsime mitte ainult äritegevusse nad sisse viia, vaid ka mitte ühendus, osas samamoodi. Naiskoolituse keskus hoidis oma koolitatutega tihedat sidet kohe algusest peale ja tekisid võrgustikud ja, ja see esimene võrgustik naisi, kes olid üks või kaks kursust läbi käinud, leidsid, et võiks midagi veel oma vahel teha, mitte ainult õppida koos. Ja sellelt pinnalt tekis idee rajada Eesti ettevõtlike assotsiatsioon. Me tegime 92. aasta alguses pikalt ettevalmistustöid ja 1992. aasta sügisel niisugune organisatsioon ka loodi. Me võtsime eeskuju ühelt maailma organisatsioonilt ja iljemastusime ka selle liikmeks, aga tegelikult esimesed ideed tulid päris meie oma peast ja, ja ka see nimi Eesti ettevõtlike naiste assootsioon tuli meil välja oma keskelt ja, ja mõeldud oli ja on ka praegu see organisatsioon nendele naistele, kes on äris ja samas ka, kes ei peagi olema äris, vaid on muus valdkonnas oma erialal ettevõtlikud. Ettevõtlike naisteassotsiooni tuntakse tänapäeval kindlasti ka selle alusel, et kohe 93. aastast alustati aasta naise otsingute ja väljakuulutamisega ja nii see on toimunud nüüd juba aastaid, 16-17 aastat ja meil on õnnestunud igal aastal leida mõni tubli naine, kelle ulgast omakordes valitakse see üks ja, ja sellel aastal kõige parem, keda siis selle tiitliga austatakse. Aastanaise tiitli saamine oli tõukeks ka aasta ema välja valimisele mis samuti on nüüd regulaarne aastast aastasse ja sealt omakorda aasta isa välja toomine. Nii et ettevõtlikud naised on samamoodi aastaid nüüd tegutsenud, neil on võrgustik üle Eesti ja ma arvan, et ka nüüd kui on meil meid Külastamas pärast majanduskriis on kindlasti tuge sellest, et naistel on oma võrgustikud, naised suudavad üksteist toetada, midagi juurde õppida ja, ja ma leian, et va, niisugused kooslused, niisugused võrgustikud on nüüd 21. sajandil ainult hoogu saamas. Keda sa nimetaksid isikutena? Kui sa nendest kahest organisatsioonist ja neist välja kasvanud ideedest rääkisid, kes on need, need persoonid, kes vääriksid, et nende nimet siin kõlaksid? Ja ma kõigepealt nimetaksin hoopiski mitte naist, vaid Eesti majandusjuhted instituuti tolle et direktorit Jüri Truusa kellel ei olnud midagi selle vastu, et tekiks alguses tema allüksusena, tema instituuti allüksusena üks naiskoolituse keskus. Nii et ta oli väga vabameelne ja tubli instituuti direktor. Tegelikult muidugi me Alustasime seda koolituse tegevust koos Karin Juhati ja Riina Kütiga ja hiljem liitus meiega Leena Plum ja see koosseis on jäänud meil nüüd üheks põhikoosseisuks kogu aeg, kuigi meil on palju koolitajad ja palju tublisid naisi, kes meie tegevust on toetanud või kaasa aidanud. Kui me läheme nüüd Eesti ettevõtlike naiste juurde, siis päris algusaegu meenutades, kes oma õla alla panid, neid oli palju, sest juba asutamise koosolekul oli meid ligi 50, nii et kõiki ei jõuagi ära nimetada. Küll aga tahaksin ära märkida Siri Kütise, kes oli ka hilisem president, siis Mallelindu Hillekarmi. Loomulikult meile kõigile tuntud, mitu korda majandusminister olnud Liina Tõnissoni, Laine Tarvist. Meil on tõesti väga tublisid naisi olnud ja, ja on ka praegu ettevõtlike naiste hulgas. Minu meelest on teil ka olnud kõik need aastat väga tugev rahvusvaline mõde. Rahvusvaheline mõõde on olnud mitut pidi naiskoolituse keskusel kindlasti nii Euroopa Liidu suunal Euroopa koostööprojektide osas kui ka siis tänapäeval nimetatakse seda arengukoostöö valdkonnaks. Me oleme viimased 8-9 aastat koolitanud naisi Kaukaasiamaades, Ukrainas. Ka kirgiisia naisi oleme koolitanud küll Eestis kirgiisiasse, me ise pole just sisse astunud, siis Venemal loomulikult on meil olnud mitmed projekte ja me seda suunda kindlasti samamoodi jätkame ka edasi. Kui me räägime Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioonist, siis meie koostöö on sujunud väga paljude maadega selle tõttu, et me astusime rahvusvahelise organisatsiooni Business and Professional Women liikmeks. Ja sellel rahvusvahelisel organisatsioonil on liikmesmaid sajaringis, nii et kõik need sadamaad on võimalikud meil siin koostöö subjektid, aga, aga koostööd oleme me jaksanud teha. Vähemalt mitmekümne maaga, oh, isegi rohkem kui paarikümne maaga ja aastal 2000 korraldasime me Tallinna ettevõtlike naistega väga eduka Euroopa konverentsi, kus siis tõepoolest oli osale ja rohkem kui paarikümnest maast. Ütle nüüd Reet, kuidas on sellega, et kui on palju tööd ja vähe raha või palju raha ja vähe tööd? Ja selles kontekstis vabayühendused ja kogu see kolmas sektor, misuguseid variante sina oled kõige jõulisemalt läbi elanud selle kümne aasta jooksul? No kõiki aegu ja olukordi on olnud, sest me oleme teinud väga palju vabatahtlikku tööd, et me ei ole kunagi saanud makstud kui juhatajad või, või juhid, et see kõik on olnud vabatahtlik töö. Loomulikult on aegelt projekte, kus siis projekti konkreetsete tegevuste eest me oleme ka tasu saanud. Aga see, et see niisugune projektitöö on meil päevakorral olnud, see ei ole seganud igatahes meie seda põhitegevust, seda vabatahtliku tegevust, et hoida naiste võrgustike tegev olema ja need, need naiste koostevõrgustikud edeneksid areneksid ja, ja oleksid tõesti ka rahvusvaheliselt Milles sa näed praegu niisuguse naiste võrgustike naiste vabaühenduste ülesanne, et lisaks majanduskriisist läbi laveerimisele, läbi purjetamisele läbi aerutamisele on nad veel vajalikud lähema kümne aasta jooksul Ma usun, et üks niisugune asi, mida kindlasti tahaks näha, oleks õiglane ja võrdõiguslik ühiskond. Ja sellel liinil tuleb meil töötada kindlasti kümneid ja kümneid aasta, et hoida tasakaalus ühiskonda. Samas tahaksime me kindlasti, et nii naised kui mehed oleksid võrdväärsed ja, ja sageli tuleb mõelda ka meeste peale nii et kui me räägime võrdõiguslikusest siis ikkagi just nimelt et tasakaalu plaanis et kus näed viga laita meeste eluse olus siis tuleb see küsimus üles tõsta ja kus siis näed murekohti naiste eluse töös siis tulevad need murekohad käsile võtta Ja nüüd võimane küsimus sulle, Reetla, ja ütleb Valun, mida sa isiklikult oled saanud sellest, et sa ikka aega oled tegelenud kolmandas sektoris? Minul kui sootsioloogil juhtimiskonsultantil ja, ja just organisatsioonikäitumise spetsialistil on väga põnev olnud areneda koos selle Eesti ühiskonnaga ja, ja Eesti inimestega. Mul on olnud huvitav elu ja ma loodan, et huvitav elu jätkub. See, et siin meie taustal plõmmusid uksed ja liikusid nobedad noored jalad, tuleneb sellest, et see on Tallinna ülikool. Kas ülikool ja vabaühenduslik liikumine on teinedest toetavad või teinedesest mööda kõndivad, mööda rääkivad, mööda vaatavad? Kui me räägime Tallinna ülikoolist, siis nii palju kui mina tean, on Tallinna ülikooli erinevad nüüd instituudid, aga siis varem teaduskonnad olnud küll mitte toetavad ja neil on olnud ka eri kursused selle kolmanda sektori käsitlemiseks või, või õigemine mitte tulundussektori käsitlemiseks, nii et lisaks sellele, et Siin Tallin Ülikoolis toimib väga vahva üliopilas liikumine, mis on samuti mitte tulundusliikumine. Lisaks sellele no, on siin õlg alla pandud tõepoolest ka mitte tulundussektori, kui terviku toetamisele ja arendamisele.